basme în limba română. Cofetara Harnică Cu mult timp în urmă, într-un mic orașel trăia mandi, o cofetară ale cărei bomboane și prăjituri erau cunoscute în tot orașul, mai ales brioșele ei cu căpșuni și ciocolată. Mandy își deschidea cofetăria de dimineață și vindea doar torturi proaspete făcute cu cele mai bune ingrediente. Dacă rămâneau torturi nevândute la finalul zilei, aceasta le dădea gratis copiilor, iar a doua zi făcea altele proaspete. Oamenii se îngrămădeau ca să cumpere de la cofetăria ei. Mandei, serios, brioșele tale sunt foarte bune! Fiul meu vrea prăjituri doar de la tine de ziua lui! Mulțumesc mult! Și uite, două brioșe extra pentru tine de ziua ta! La mulți ani! Mulțumesc, mătușă! Vizavi de cofetăria ei era cofetăria lui Barney. Barney era leneș. El vedea cum se adunau clienții la prăjiturile lui Mandei și era gelos Dacă ei îi va merge tot mai bine La mine nu va mai veni nimeni Trebuie să fac ceva Așa că Barney s-a gândit la un plan Pentru a câștiga mai mulți clienți Două brioșe la preț de una Două brioșe la preț de una Câțiva clienți ai lui Mantei S-au dus la cofetăria lui Barney, dar în curând s-au întors la Mandy. Două brioșe la preț de una! Barney, se pare că gustul brioșilor tale nu-i la fel de bun ca al celor de la Mandy. Chiar dacă sunt mult mai ieftine, brioșele tale nu sunt proaspete. Îmi pare rău. Într-o zi, un nobil a venit la cofetăria lui Mandy. Tu ești faimoasa cofetară, Mandy? Da! Cum vă pot ajuta? Fiul meu a mâncat brioșele tale cu ciocolată la ziua unui prieten și insistă că vrea și el la fel de ziua lui. Ar fi o onoare, domnule! E mai bine să gustați din prăjituri și să vedeți dacă vă plac! Ah! Ar fi minunat! Mm. Sunt delicioase! Le vreau la petrecere! Ce mă bucur! Câte vreți și când e ziua copilului? Petrecerea e sâmbătă, în trei zile! Poți să trimiți o sută de prăjituri la mine acasă? Prăjiturile vor fi la dumneavoastră acasă până sâmbătă la ora 3! Mandy a lucrat din greu și a pregătit o sută de brioșe! Pe de altă parte, Barney auzise de comanda uriașă primită de Mandy și s-a hotărât să-i strice bucuria. Dacă nobilului de la curtea regelui îi plac prăjiturile ei, nimeni nu va mai veni la cofetăria mea. Trebuie să-i stric comanda! Așa că în acea noapte, când Mandy a pregătit toate prăjiturile, în sfârșit am terminat toate cele 100 de prăjituri. Le voi duce la casa nobilului mâine dimineață. Le vei trimite de dimineață doar dacă vor mai exista! <laughs> A doua zi dimineață, când Mandy a ajuns la cofetărie, a rămas șocată când a văzut că șoarecii ce au mâncat toate prăjiturile. Vai, Doamne! Cum te s-a întâmplat așa ceva? Ce mă voi face acum? Trebuie să duc prăjiturile în trei ore! Mandy era foarte îngrijorată și atunci Barney a venit și el. Ce e, Mandy? De ce ești atât de îngrijorată? Tu! Tu nu te-ai niciodată atât de devreme! Ce cauți aici?" Am de dus o sută de prăjituri la casa nobilului." Ah, va să zic că tu mi-ai furat prăjiturile din cofetărie?" Totul e permis în afaceri." Acum Mandy era foarte nervoasă. Nu voia să-l lase pe Barney să scape bazma curată, dar ce putea face?" Imediat i-a venit o idee. S-a dus repede în bucătărie?" Și după trei ore, asta a fost ideea ei Uite, mamă! Un tort care arată ca un castel! Un tort castel! Vreau și eu unul Wow, Ce tort minunat! Chiar tu l-ai făcut? Da! Așa că Mandy a dus la casa nobilului un tort cum nu mai văzuse nimeni de acolo. Ce? Tort minunat! Mulțumesc! Știu că voi ai prăjituri, dar eu m-am gândit să-ți fac ceva special de ziua ta. Îl ador! Așa că acum Mandy nu era cunoscută doar pentru brioșele ei, ci și pentru frumusețea torturilor ei și a început să primească și mai multe comenzi ca înainte. Într-o situație dificilă, Mandy nu și-a pierdut calmul și, fiind creativă, a transformat situația într-una pozitivă pentru a avea și mai mult succes decât înainte.